Irány a fák nem képesek járni, ezt mindenki tudja. Ugyanakkor tény, hogy ennek ellenére vándorolniuk kell. De hogyan lehetséges ez, ha egyszer nem tudnak járni? A megoldás kulcsa a nemzedékek váltakozása. Minden fának azon a helyen kell maradnia egész életében, ahol csíra csemeteként egykor gyökere eresztett. Szaporodni persze szaporodhat, és abban a rövidke pillanatban, amikor a faembriók még a magba rejtve szunnyadnak, szabadok. Mielőtt lepottyannak a fáról, indulhat az utazás. Vannak fajok, amelyeknek nagyon sietős. Utódaikat finom kis szőrszálakkal szerelik fel, hogy pihekönnyűek legyenek, és az első fuvallattal tovább Azoknak a fajoknak, amelyek erre a stratégiára bízzák szerencséjüket, Aprócska magvakat kell teremniük, hogy azok kellőképpen könnyűek legyenek. A nyárfák és a fűzfák ilyen pöttömnyi kis repülőszerkezeteket produkálnak, és több kilométeres utakra is elküldhetik őket. Az előnyért, amit a nagyobb hatótáv jelent, egy hátránnyal kell megfizetniük. A kis magvakban alig vannak tartalékanyagok. A csíra csemetének azonnal a saját erejéből kell táplálkoznia, ezért nagyon érzékeny a hiányra és a szárasságra. Valamivel nehezebbek a nyírfa, a juhar, a gyertyán, a kőris és a tűlevelűek magjai. A pihés repülés itt már nem működik, ezért terméseiket a repülést segítő eszközökkel látják el. Egyes fajok, így a tűlevelűek szabályos szárnyakat hoznak létre, ezek számottevően lassítják a leesést. Ha még egy vihar is segít, a repülés akár néhány kilométeres távolságig is tarthat. A nehéz termést hozó fajok, mint a tölgy, a gesztenye vagy a bükk, ekkora távolságot soha nem lennének képesek megtenni. Ezért lemondanak a különféle szerkezeti megoldásokról, és az állatvilággal kötnek szövetséget. Az egerek, a mókusok és a szajkók kedvelik az olaj és keményítő tartalmú magvakat, melyeket télire az erdő talajában raktároznak, és később vagy nem találják, vagy már nem is keresik készleteiket. Olykor egy éhes macska bagoly gondoskodik arról, hogy a sárga nyakú erdejegér maga is élelemként végezze, csak így járulhatnak hozzá a kis rákcsálók a fa utánpótláshoz, amely amúgy is nagyon csekély. Téli készletüket az állatok gyakran közvetlenül a hatalmas bükk tőterpeszénél ássák el, amelynek a makjait összegyűjtik. A gyökérterpeszek között gyakran képződnek kicsi, szárazoduk, ahol a rákcsálók szívesen megtelepednek. Ha valahová beköltözik egy egér, akkor az odu előtt halmokban áll az üres bükkmagburok. A szabad erdei talajon is építenek raktárakat, és miután az egér elpusztul, a készletek a következő tavasszal kicsíráznak, és megújítják az erdőt. A nehéz a szajkóval jutnak a legtávolabbra. A tölgy és a bükk makját legalább néhány kilométer távolságra elszállítja. A mókusok csak néhány száz méterre viszik el, míg az egerek a fától alig több mint tíz méterre ássák el készleteiket. Vagyis a nehéz termést hozó fajokról éppenséggel nem állítható, hogy gyorsan terjednének, de legalább a jelentős tápanyagtartalék takaróján a magonc képes túlélni az első évet. A nyárfák és a fűzek eszénk sokkal gyorsabban képesek új életterek meghódítására, ha például egy vulkánkitörés újra keveri az élet kártyalapjait és mindent lenulláz. De mivel nem érnek meg olyan magas kort, és ráadásul sok fényt engednek át a talajra, a később érkező fafajok, Szintén megtalálják számításaikat az ő rovásukra. De miért kell egyáltalán vándorútra kelni? Nem maradhat az erdő ott, ahol jól érzi magát és kényelmesen él? Új életterek feltárására mindenek előtt azért van szükség, mert a klíma folyamatosan változik. Nagyon lassan persze, évszázadok múltán, de egyszer eljön a pillanat, amikor a fa minden tűrő képessége ellenére Egyszer csak elkerülhetetlenül túl meleg, vagy túl hideg, túl száraz, vagy túl nedves lesz a környezet egy adott faj számára. Ekkor át kell engednie a terepet másoknak. Már pedig az átengedés ugyanazt jelenti, mint a vándorlás. Erdőségeinkben most is egy ilyen folyamat zajlik. Azok nem csak a jelenlegi klímaváltozás, amely már is 1 Celsius fokos átlag hőmérséklet emelkedéssel ajándékozott meg bennünket, hanem a legutóbbi jégkorszakról a meleg időszakra való váltás is. Különösen a jégkorszakok nehezebbek, mint gondolnánk. Ha évszázadokon át egyre hidegebb lesz, a fafajoknak vissza kell húzódniuk délebre eső területekre. Ha az átmenet szép lassan több nemzedéken át zajlik, akkor sikeres lesz az áttelepülés, a földközi tenger térségébe. Ha ellenben a jég gyorsabban nyomul előre, akkor letarolja az erdőket és elnyeli a piszmogó fajokat. Három millió évvel ezelőtt a nálunk ma is megtalálható közönséges bük mellett nagylevelű bükkök is éltek. Miközben a közönséges bükknek sikerült eljutni a Dél-Európába, a lassabb nagylevélű bükk nálunk kihalt. Ennek egyik oka az Alpok amely természetes határt alkot, és elzárja a fák elől a menekülés útvonalát. Hogy a hegységet legyőzhessék, a bükkfáknak előbb meg kellett volna telepedniük a magasabb helyeken, hogy aztán később újból leereszkedjenek, csak hogy a magasabban fekvő helyek már a meleg időszakokban is túl hidegek, ezért fajta sorsa a fahatáron megpecsételődött. Nagy levelű bükk ma már csak Észak-Amerika keleti felében található, ezért is nevezzük ma amerikai bükknek. Az ottani elődöknek sikerült a túlélés, hiszen azon a kontinensen nincsenek az útjukat elzáró nyugat-keleti irányban húzódó hegyvonulatok. A fák akadály térhettek ki déli irányban, majd a jégkorszakot követően ismét elterjedhettek az északabbra fekvő területeken. A mi közönséges európai bükkünknek más fafajokkal együtt valahogy sikerült kiátszani az alpokat, és a hegyeket megkerülve egészen a mostani meleg időszakig védett helyeken életben maradnia. Ez az aránylag kis számú faj az utóbbi évezredekben utat élvezett, és mind a mai napig nyomul előre észak felé, mondhatni még mindig az olvadó jégnyomában. Amint melegebbre fordult az idő, a csíra csemeték újabb esét kaptak, nagy fává növekedtek, majd elszórták az új magokat, amelyek kilométerről kilométerre jutottak mind éjszakabbra. Egy ilyen utazás átlagsebessége mellesleg 400 méter körül van évente. A bükkök különösen lassúak. Termésüket a szajkók nem szállítják olyan gyakran tovább, mint a tölgyét, más fajok pedig a szél segítségével Maguk terjednek el, és még gyorsabban elfoglalják a szabad területeket. Amikor a kényelmes bükk kereken négyezer évvel ezelőtt visszatért hozzánk, az erdőt már benépesítették a tölgyek és a mogyorók, De ez nem izgatta különösebben, hiszen ismerjük a bükk stratégiáját. Más fáknál sokkal több árnyékot visel el, így aztán gond nélkül ki tud csírázni a tövükben. Az a kevés maradék fény, amit a tölgyek és a mogyoró fák a talajra átengedtek, elégségesnek bizonyult a kis hódítók számára, hogy folyamatosan nőjenek, és egy napon áttörjenek versenytársuk koronáján. Aztán jött, aminek jönnie kellett. A bükkök túlnőttek a korai fafajokon, és elvették tőlük az életet adó fényt. Ez a kíméletlen diadalmenet éjszak felé napjainkban Délsvédországig nyúlik, és még messze a vége. Pontosabban még messze lenne a vége, ha az ember nem avatkozott volna közbe. A bük megjelenésekor elődein kezdték erőteljesen megváltoztatni az erdő ökoszisztémáját. Településeik körül kivágták az összes fát, hogy helyet teremtsenek a földművelés számára. Jószágaiknak további területeket tettek szabaddá, és mivel ez a hely még mindig nem volt elegendő, a teheneket és a disznókat behajtották az erdőbe. A bükk számára ez végzetes volt, hiszen utódai évszázadokon át a talaj közelében maradtak, mielőtt növekedésük megindulhat. Ebben az időszakban csúcsrügyeik védtelenül kivannak szolgáltatva a növényevőknek. Eredetileg az emlős állatok sűrűsége itt rendkívül cseké volt, mert egy ilyen erdő alig nyújt számukra táplálékot. Azt megelőzően, hogy az ember megjelent a színen, igen nagy volt annak az esélye, hogy a fa zavartalanul és megrákcsálás nélkül várakozhasson kétszáz évet. De aztán megjelentek a tehénpásztorok éhes csordáikkal, amelyek rávetették magukat az ízletes rügyekre. A fakitermeléssel felritkított állományok közé beférkőzhettek más fafajok, azok, amelyek korábban alárendelődtek a büknek. Ezzel a bük vándorlása a jégkorszak után komoly akadályokba ütközött, és egyes területeken mind a mai napig nem tudott elterjedni. Az utóbbi évszázadokban mindehez hozzájött még a vadászat is, amely paradox módon a szarvas, vaddisznó, és őzállomány számottevő növekedését eredményezte. A vadászok folyamatosan táplálják az állatokat, különösen a hímnemű trófeás vadak, szarvasbikák, őzek elszaporodásában voltak érdekeltek, ezért az állomány napjainkig a természetes szint 50 szeresére emelkedett. A német nyelvű országokban pillanatnyilag világszerte az egyik legmagasabb a növényevők sűrűsége, Úgyhogy a kis bükköknek itt nehezebb a sorsuk, mint valaha. Az erdőgazdálkodás is behatárolja a terjeszkedést. Délsvédországban például csak úgy sorjáznak a lucfenyő és erdei fenyő ültetvények ott, ahol voltak éppen a bükk lenne honos. Néhány egyedi példányt leszámítva, bükköt alig találni arra felé, de ott várakozik készellétben. Mielest az ember felhagy a beavatkozással, folytatja a vándorlását észak felé. A leglassúbb vándor a közönséges jegenyefenyő, a jegenyék közül ez az egyetlen őshonos Németországban. Német nevét, Weizstanne, azaz fehér jegenyefenyő, világos szürke kérgének köszönheti, amelynek révén erősen különbözik a vöröses barna kérgű lucfenyőtől. A jégkorszakot a akár csak a legtöbb fafaj Dél-Európában, Olaszországban, a Balkáni országokban és Spanyolországban vészelte át. Onnan vándorolt vissza, igaz, a többi fa mögött kullogva, sebessége mindössze 300 méter volt évente. A lucfenyők és az erdei fenyők elhúztak mellette, mert magjuk lényegesen könnyebb és jobban tud repülni. A szajkónak köszönhetően még a bükk is gyorsabb volt nála a maga súlyos makjaival. Látszólag a jegenyefenyő rossz stratégiát alakított ki, mert termései a kis vitorla ellenére sem tudnak jó repülni, méretük pedig túl csekély a madarak általi terjesztéshez. Két faj létezik, amely jegenye magot fogyaszt, de ez vajmi keveset használ a tűlevelűeknek. Ilyen például a fenyőszajkó, szajkó, amely máskülönben inkább a círbonya magját kedveli, de begyűjtés elraktározza a jegenyefenyő magját is. Csak hogy ellentétben a tölgy és a bükk kedvelő szajkóval, amely a terméseket bárhol hajlandó eldugni a talajban, a fenyőszajkó védett száraz helyeken tárolja a készleteit. Még ha történetesen el is feledkezik róluk, a kicsírázásból a vízhiány miatt semmi nem lesz. Így a fenyőknek nagyon nehéz a dolguk. Miközben a legtöbb német földön ősonos fafaj időközben már Skandináviában folytatja vándorútját, a jegenye fenyő egyelőre csak a harchegységig jutott el. De ugyan mit számít néhány száz év késés a fák számára? Minden esetre a jegenye fenyők a legsötétebb árnyékot is elviselik, és még a bükkök alatt is tudnak növekedni. Így fokozatosan majd csak átcsempészik magukat a már meglévő nagy erdőkön és valamikor majd hatalmas fákán őnek. Sebezhetővé azt teszi őket, hogy ízletes csemegék az őzek és a szarvasok számára. Pillanatnyilag ezek akadályozzák további elterjedésüket, mivel sok helyen a teljes fenyő utánpótlást megeszik. Tulajdonképpen miért ilyen erős konkurencia a bükk közép-európában? Ha ennyire jól érvényesül a többi fajja a szemben, miért nem honos szerte a világon? A válasz egyszerű. Erősségei csak a jelenlegi klimatikus feltételek között az Atlanti-óceán viszonylagos közelsége mellett érvényesülnek. A hőmérséklet, eltekintve a hegyvidékektől, amelyek magaslatain a bük nem fordul elő, nagyon kiegyensúlyozott. A hűvös nyarakat enyhetelek váltják, a csapadékmennyiség pedig 500 és 1500 mm között váltakozik évente, Pontosan úgy, ahogy a bükk kedveli. A víz az erdők növekedésének egyik kulcsfontosságú összetevője, ebben a bükk pontokat szerezhet. Egy kilogramm faanyag létrehozásához 180 liter vizet fogyaszt. Soknak hangzik. A legtöbb fafaj szükséglete akár 300 liter is lehet, közel a kétszerese, már pedig ez döntő a gyors fejlődés, és más fajok kiszorítása szempontjából. A lucfenyők például természettől fogva nagyivók, hiszen az ő hideg és nedves komfortzónájukban, a messzi északi területeken a vízhiány ismeretlen fogalom. Itt, Közép-Európában ilyen feltételeket csak a magasabban fekvő területek biztosítanak, nem messze a fa határtól. Errefelé sok az erdő és az alacsony hőmérsékletnek köszönhetően alig valami párolog el. Itt megengedheti magának egy fa, hogy pazarolja a vizet. A legtöbb alacsonyabban fekvő területen ezzel szemben a takarékos bükkanyerő, amely még a szárazabb években is jelentősen képes növelni magasságát, és így hamar a pazarlók nyakára nő. A versenytársak új nemzedéke a sűrű lombos rétegekben megfullad a talajon, a bük magoncai viszont gond nélkül keresztül tudnak nyomulni. Szélsőségesen magas fényfogyasztásával, aminek következtében más fajoknak nem jut semmi, valamint azon képességével, hogy megteremti maga számára a megfelelő, nedves levegőű mikróklémát, a jó humuszkészletet a talajban, a leveleivel pedig vizet tud gyűjteni, mifelénk a bük pillanatnyilag verhetetlen ám de csak is a mi éghajlatunkon. Amint a klíma jellege inkább kontinentális lesz, ennek a fafajnak is gondjai lesznek. A forró száraz nyarakkal és a csikorgóan hideg telekkel már nem bírel olyan könnyedén, és át kell engedni a terepet más fajoknak, például a töldnek. Európa keleti felében ilyenek a feltételek. Miközben Skandináviában a nyarak még élhetők a bükk számára, a hidegtelek már nem. A verőfényes délen csak a magasabb fekvésű területeken képes megtelepedni, ott, ahol nem olyan nagy a forróság. A bükk tehát klimatikus igényei miatt pillanatnyilag Közép-Európához kötődik. Mind a mellett a klímaváltozás északot is felmelegíti, így a jövőben a bük tovább terjeszkedhet ebbe az irányba is. Délebbre viszont egyre melegebb lesz, így kiterjedésének egész területe észak felé tolódik.